Частина 18. Розділ 2. 31. Вогонь очищення, вогонь очищення. Звіра буде звергнуто в озеро Вогненне. Апокаліпсис 19.20. Де буде мучитися день і ніч по віки вічні. Апокаліпсис 20.10. Спалімо зло, очистимо праведність, вогонь очищення, вогонь очищення. Тридцять першого. Тридцять першого Ісус вогнений приходить. 31. -го. Троє чоловіків, що тіснилися в кабіні дрінчливої вантажівки громадські роботи, доволі вражено дивилися на цей загадковий напис. Його було намальовано чорною фарбою по червоному тлу на будівлі, котра стояла позаду студії РНГХ. Літерами такими великими, що вони вкривали майже всю поверхню. Посередині сидів Роджер Кільян, фермер-птахівник, і батько конічноголових нащадків. Він обернувся до Стюарта Бові, котрий сидів за кермом. Стює, що воно має означати?» Але відповів йому Ферн Бові. «Це означає, що чортів філбуші Бущі оскаженів більш, ніж зазвичай. Ось що це означає». Відкривши бардачок, він відсунув у бік пару засмальцьованих рукавичок – і видобув звідти револьвер 38-го калібру. перевіривши чи той заряджений, клацнув циліндром, повертаючи його на місце рвучким порухом за п'ястка і засунув револьвер собі за пояс. «Ти знаєш, Ферні», – зауважив Стюарт, – «це збіса вельми гарний спосіб відстрелити собі дітородні яйця». «Не переживай за мене, переживай за нього», – відповів Ферн, хитнувши головою назад на студію. Звідти до них долітало неголосне звучання музики Госпел. «Він безперервно праця на власному ж продукті вже майже рік, і тепер став таким же надійним, як нітрогліцерин. Філу тепер подобається, якщо його називають майстром», – сказав Роджер Кільян. Спочатку вони були під'їхали до фасаду студії, і Стюарт посигналив в гучний клаксон. І то не раз, а кілька. Філ бущі не вийшов. Він міг бути і там, ховатися. Міг блукати десь у лісі поза радіостанцією. Можливо, навіть, подумав Стюарт, він зараз сидить тут, у лабораторії. У параноїдальному настрої, небезпечний. Але попри все, револьвер тут зайвий. Він нахилився, висмикнув його у Ферна з-за пояса і засунув під водійське сидіння. «Та ну!» – вигукнув Ферн. «Ніяк не можна там стріляти!» – нагадав Стюарт. «Так ти нас усіх запроториш аж на місяць!» а потім до Роджера, коли-то останній раз бачив цього сухореброго Мазефакера. Роджер пожував губами. Було тижнів чотири тому, як ото остання партія йшла з міста, коли ото великий «Чінук» прилітав. Він промовив назву вертольота як «Щінук». Ромі Берпі його б зрозумів. Стюарт зважив. Виглядало не вельми добре. Якщо бущі в лісі, то ще нічого. І Якщо забився в якийсь куток у студії, сприйнявши їх у своїй параної за федералів, теж невелика проблема, якщо, звісно, не вирішить з нічев'я вискочити, стріляючи на всі боки. А от якщо він зараз ховається у приміщенні складу, тут можуть бути проблеми. Стюарт звернувся до брата. «Там у кузові в нас лежить добрячі дрючки. Виберу собі один». Якщо Філ раптом намалюється і почне казитися – Торохнеш його. А якщо він буде з пістолетом, цілком резонно запитав Роджер. Не буде, заперечив Стюарт, і хоча ніякої певності щодо цього в нього не було, він мав наказ. Терміново доставити два балони пропану в лікарню. Решту газу ми також мусимо перевезти звідти якомога швидше, сказав йому Великий Джим. Ми по всій формі виходимо з метамфетамінового бізнесу. Це вже було полегшення. Коли місто позбавиться цього купола, Стюарт мав намір вийти також із похоронного бізнесу. Переїхати кудись, де тепло – на Ямайку або на Барбадос. Він бажав би ніколи більше не побачити жодного нового мертвого тіла. Але аж ніяк не бажав бути тим, хто повідомить майстру Буші про те, що виробництво припиняється. Про це він сказав і Великому Джиму. «Дозволь мені самому попіклуватися про нашого майстра». Відповів йому Великий Джим. Стюарт об'їхав великою помаранчевою вантажівкою будівлю і задом здав до її тильних дверей. Двигун залишив на холостому ходу, щоби потім зразу вімкнути лебідку і підйомник. «Лишень подивіться», – зачудувався Роджер Кільян. Він витріщився на захід, де тривожною червоною плямою збиралося сідати сонце. Щоби невдовзі зовсім забруднитися, потонувши у великій чорній смузі, яка залишилася після лісової пожежі Правда ж гаспецьке якесь видовисько «Не лови гави!» – обірвав його Стюарт «Я хочу швиденько закінчити і гайда звідси Ферні, піди візьми дрючок Та добрячі собі вибери?» Ферні переліз через підйомник і вибрав один з кілків Довжиною приблизно як бейсбольний кий Вхопився за нього обома руками і різко змахнув для проби «Годиться!» – сказав він. «Баскін Робінс!» – мрійливо промовив Роджер. Прикриваючи долоною очі, він усе ще мружився на захід. Мруження йому не вельми пасувало, воно робило його схожим на косокого троля. Поки відмикав задні двері, доволі складний процес, у якому були задіяні сенсорна панель і два замки. Стюарт ще мовчав, а тоді запитав. Чого це ти так прешся?» «Присмаки тридцяти одного виду», – промовив Роджер. Він посміхався, показуючи гарнітуру своїх гнилуватих зубів, котрих ніколи не бачив ні Джо Боксер, ні жоден інший дантист. Стюарт поняття не мав, про що говорить Роджер, натомість зрозумів його брат. «Щось не дуже мені скидається цей напис на стіні на рекламу Морозева», – сказав Ферн. «Хіба якщо про Баскін Робінс згадується десь в апокаліпсисі?» «Заткніться обоє!» – гримнув на них Стюарт. «Ферні, приготуй свій кийок на цього придурка!» Він штовхнув двері і зазирнув усередину. Піле, «Називай його майстром!» – порадив Роджер. «Він любить, щоб його називали, як отого нігера в Південному парку!» «Майстре!» – погукав Стюарт. «Ти тут, майстре?» Відповіді не було. Стюарт почав мацати в мороці, чекаючи, що будь-якої миті хтось його вхопить за руку і врешті налапав вмикач. Освітлене приміщення тягнулося приблизно на дві третини довжини будівлі. Стіни дерев'яні, щілини між їх неструганими дошками залиті рожевою монтажною піною. Приміщення майже цілком було заповнене газовими балонами та каністрами всіх розмірів і брендів. Він не уявляв, скільки всього тут цього добра, але на око прикинув, що десь від чотирьох до шести сотень. Стюарт повільно пішов вздовж центрального проходу, придивляючись до маркування на балонах. Великий Джим наказав йому, які точно він мусить забрати. Сказав, що вони мусять стояти десь позаду, і, слава Богу, там вони і знайшлися. Він зупинився біля п'яти балонів муніципального розміру з написом «Лікарня КР» на їх боках. Вони стояли між іншими балонами, поцупленими з поштового відділення, і тими на боках яких було написано Міл середня школа. Ми мусимо забрати парочку оцих, сказав він роджеро. Принеси ланцюг, ми їх зачепимо. Верні, а ти піди подивися, чи замкнуто двері лабораторії. Якщо ні, замкни. простягнув він йому зв'язку ключів. Верні чудово обійшовся б і без цього завдання, але він був слухняним братиком. Він вирушив далі проходом між балонами з пропаном. Балони закінчувалися за десять футів від дверей, а двері ці, побачив він завмиранням серця, стояли напівпрочинені. Позаду себе він почув дзвяк ланцюга, потім вищання лебідки і низький гуркіт першого балона, що потягнувся до машини. Ці звуки здалися йому дуже далекими, особливо коли він уявив собі причаєного по той бік дверей майстра, червоноокого і геть одурілого на нівець обдовбаного ще й з тез 9 у руці. «Майстре, ти тут, друзяко!» – погукав він. Відповіді не було, і хоча він не мав для цього причин, сам Либонь був трохи очманілим, якщо зробив це. Цікавість пересилила в ньому страх, і Ферн штовхнув своїм дрючком двері, прочинивши їх навстіж. У лабораторії сяїло флуоресцентне світло, але загалом ця частина складу царства Христового – Виглядала порожньою. Близько двадцяти варильних апаратів, великих електричних пічок, кожна підключена до окремого витяжного вентилятора, і балона з пропаном стояли вимкнуті. Казани, мензурки і дорогущі колби акуратно стояли на полицях. Тут гидко тхнуло. «Завжди так було, завжди і буде», – подумав Ферн. Але долівка була заметена і взагалі не вбачалося ніякого безладу. На одній стіні висів календар уживаних автомобілів Джима Ренні, все ще розгорнутий на місяці серпні. «Мабуть, цей довбень саме тоді втратив зв'язок з реальністю», – вирішив Ферн. «Просто відплив». Він зробив кілька кроків у глиб лабораторії. Завдяки їй усі вони стали багатіями, але йому вона ніколи не подобалася. Запах тут занадто нагадував йому препараторську в підвалі їхнього похоронного бізнесу. Один куток було відгороджено важкою сталевою панелью з дверцятами посеред неї. Там, як було відомо ферно, зберігався кінцевий продукт майстра. Гідний за довгої скляної люльки кристалічний метамфетамін, розфасований не по галонових пакетиках, а у великі мішки для сміття гефті. А вже швельме – вставний кришталь, і його чимало. Жоден торчок з тих, що швендюють вулицями Нью-Йорка або Лос-Анджелеса в пошуках розкумарки, не здатен був би профінансувати такого запасу. Коли цей куток був повен, там зберігалося достатньо товару, щоб забезпечити ним всі Сполучені Штати на кілька місяців, а може й на цілий рік. «Навіщо Великий Джим дозволив йому виробляти так з біса багато?» – чудувався Ферн. «А ми навіщо в це полізли?» Він не знаходив відповідей на ці питання, окрім найочевиднішої, бо мали можливість. На них запаморочливо подіяв геній філабуші в комбінації з дешевими китайськими інгредієнтами. А ще таким чином фінансувалася корпорація РНГХ, котра займалася божою справою по всьому Східному узбережжю. Якщо в когось виникали якісь питання, Великий Джим завжди вказував на це – Цитуючи при цім святе письмо. «Вартий, бо працівник своєї нагороди» – Луки, 10-7. «Та не в'яжи рота волові, що молотить» – 1 Тимофію, 5-18. Стосовно волів, Ферн так ніколи й не міг второпати сенсу цієї цитати. «Майстре!» – просунувся він ще трохи глибше – «Друзяко!» – «Нічого!» Він подивився вгору на довгі дерев'яні антресолі, що йшли по обох боках будівлі. Там теж дещо зберігалося, і вміст цих картонних ящиків, напевне, вельми зацікавив би ФБР, разом з управлінням контролю за ліками і харчами та бюро контролю за тютюном, алкоголем, вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами. Ніхто там не ховався, але Ферн примітив там дещо нове закріплений великими скобами білий дріт, що тягнувся вздовж бортів обох антресолей. «Якийсь електричний шнур? А до чого він веде? Невже цей упертюг встановив додаткові варильні апарати?» Але ж Ферн нічого такого не помітив. Шнур був занадто товстим, щоб живити якісь звичайні електроприлади на кшталт телевізора чи ра... «Ферне!» – гукнув Стюарт, змусивши його здригнутися. Якщо його там нема, ходи сюди і допоможи нам. Я хочу швидше звідси забратися. По телевізору казали, що у випуску новин о шостій буде якесь свіже повідомлення. Я хочу побачити, чи вони там уже чогось не придумали. Вони. Так усе частіше в Честер називали все і всіх, хто перебував у світі за межами їхнього міста. Ферн вирушив назад, не поглянувши вище дверей. Тож таким чином він не побачив того, до чого вів білий шнур великої цеглини з білої глинистої маси, що містилася на окремій поличці. То була вибухівка, виготовлена за власною рецептурою майстра. Коли вони вже їхали назад, Роджер промовив. він, це теж 31! У тобі просто прірва безцінної інформації», – зауважив Стюарт. Роджер постукав собі по дивної форми черепу. «Все зберігається отутечки. Я не запам'ятовую нічого навмисне, просто звичка». Стюарт думав. «Ямайка або Барбадос. Звичайно, туди, де тепло. Відразу тільки не дозволить купол, щоб ніколи в житті не бачити більше жодного Кільяна чи когось іншого з цього міста». «А ще в колоді тридцять одна карта», – промовив Роджер. Ферн вибалушився на нього. «Що ти таке, кхрінам...» Просто жартую, просто з вами жартую, відповів Роджер, вибухнувши лячно виразкливим реготом, від якого у Стюарта аж голова заболіла. Вони вже наближалися до шпиталю. Стюарт побачив, що від лікарні імені Кетрін Рассел від'їжджає сірий форт Таурус. Гляньте, це доктор Расті. вигукнув Ферн. Я певен, він зрадіє, що отримав назад свій газ. Посигналь йому стюї. Стюарт посигналив. Коли безбожники поїхали, майстер Буші врешті випустив із руки пульт управління воротами гаража. Він спостерігав за братами Бові і Роджером Кільєном з вікна чоловічого туалету студії. Буші тримав великий палець на кнопці весь час, поки вони перебували в складі, порпалися між його речей. Якби вони з'явилися звідти з продуктом, він натиснув би кнопку, і вся фабрика злетіла б у повітря. «Усе в твоїй руці, мій Ісусе!» – промормотів він. «Як ми приказували в дитинстві, я не хочу, але мушу!» Ісус усе владнав. Майстер відчув, що все обійдеться, що він усе владнає, вже коли почув, як по команді супутникової програми Джордж Доу і його госпел Тони заспівали «О Боже, як файно ти піклуєшся про мене!» І то було незрадливе відчуття, правдивий знак небес. Вони приїхали, неподовго граючи люльковий кришталь. Вони приїхали усього лише по два короткотривалих газових балони. Він провів їх поглядом, а потім поплентався по стежині між задніми дверима студії і складом лабораторією. Тепер це була його будівля, і весь кришталь належав йому, принаймні, допоки не прийде Ісус – не заволодіє усім цим. Можливо, на Хеллоу він. Можливо, раніше. Чимало про що треба поміркувати. А міркувати йому тепер стало набагато легше. Покуривши. Набагато, багато легше. Джулія сьорбнула маленький келишок віскі, перший і останній, зате поліцейські жінки лигнули кінські порції. Цього було недостатньо, щоб вони понапивалися, але язики це їм розв'язало. «Факт у тім, що я налякана», – сказала Джекі Веттінгтон, дивлячись собі під ноги, крутячи в руках фужер, але коли Пайпер запропонувала їй налити ще віскі, вона похитала головою. «Ніколи б такого не трапилося, аби живий був дюк. До цього я повсякчас повертаюся по думки. Навіть якби в нього були підстави вважати, що Барбара вбив його дружину, він усе одно тримався б процесуальних правил». «Таким уже він був. А дозволяти батькові жертви спуститися в кліть, зводити його з підозрюваним? Ніколи!» Лінда, погоджуючись, кивала. «Мені лячно, що може трапитися з цим хлопцем, а також...» «Якщо це могло трапитися з Барбі, це може трапитися з будь-ким», – спитала Джулія. Джекі кивнула, кусаючи собі губи, крутячи в руках фужер. Якщо з ним щось трапиться, я не маю на увазі обов'язково чогось найгіршого, на кшталт лінчування, просто якийсь інцидент в камері. Я не певна, що зможу після того носити цю форму». У Лінди ставлення до цього було простішим, прямолінійнішим. Її чоловік вірив у те, що Барбі не винен. У розпалі гніву, під свіжим впливом того, що вони знайшли в коморі Маккейнів, вона відкинула його думку, врешті-решт, жетони Барбі знайшлися в Сірії, за коцюблій руці Енджі, Але чим більше вона про це думала, тим дужче її переймала тривожність. Почасти тому, що вона завжди поважала і вірила в здоровий глу страсті. Але також через ті слова, що їх прокричав Барбі перед тим, як Рендолф заткнув його сльозогінним газом. «Скажіть своєму чоловікові, щоб оглянув трупи. Він мусить провести експертизу тіл». «Іще одне», – сказала Джекі, не перестаючи крутити фужер. «Не можна пирскати в очі газом арештованому тільки за те, що він кричить. У нас по суботах, особливо після великих матчів, буває як в зоопарку під час годівлі тварин. Ти просто даєш їм викричатися. Кінець кінцем вони втомлюються і засинають». Тим часом Джулія спостерігала за Ліндою, коли Джекі замовкла Джулія попросила – «Повторіть, будь ласка, що саме сказав Барбі?» «Він хотів, щоб Расті дослідив трупи, особливо тіло Бренди Перкінс. Він сказав, що їх не буде у шпиталі. Він знав це. Трупи лежать у Бові, а це неправильно. Чорти мене забирай! Дивно це якось, якщо вони дійсно були убиті», промовив Ромео. «Вибачте за лайку, пані преподобна!» Пайпер відмахнулася і запитала. Якщо він їх замордував, я не розумію, навіщо він наполягає, щоб трупи дослідили. З іншого боку, якщо він не вбивав, можливо, він гадає, що Ростин зніме з нього звинувачення». «Бренда найсвіжіша з жертв, це так?» – спитала Джулія. «Так», – кивнула Джекі. «Вона вже задубіла, але ще не цілком. Мені так принаймні здалося». «Ні-ні», – додала Лінда. А оскільки трупне задуміння починається десь за три години після смерті плюс-мінус, то виходить, Бренда могла померти між четвертою і восьмою годинами ранку. Я б сказала, ближче до восьмої. Але я не лікар. Зітхнувши, вона провела долоною собі по голові. Та й Расті, звісно, теж, але він визначив би час смерті набагато точніше, якби його викликали. Ніхто цього не зробив, і я в тім числі. Я там була така приголомшена... «Так багато всього навалилося!» Джекі відставила подалі фужер. «Слухайте, Джулія, ви ж були з Барбі сьогодні вранці в супермаркеті, так?» «Так». «Майже відразу після дев'ятої, коли почалася та колотнеча?» «Так». «Хто з вас був там першим, ви чи він?» «Бо я не знаю». Джулія не могла пригадати, але їй здавалося, що першою прибула туди вона що Барбі з'явився пізніше, невдовзі після Розі, Твічел і Енсона Віллера. Ми заспокоювали людей, і саме він пояснив нам, як це робити. Напевне, таким чином ми не одну людину врятували від серйозних травм. Я не можу поєднати це з тим, що ви знайшли в тій коморі. У вас є якесь уявлення, в якому порядку відбувалися смерті? Крім того, що останньою була Бренда. Першими були Енджі і Доді, сказала Джекі. У Когінса розклад не зайшов ще так далеко, отже його було вбито пізніше. А хто їх знайшов? Джуніор Ренні. У нього виникли підозри, бо він побачив машину Енджі в гаражі. Але це неважливо. Тут найважливіше сам Барбара. Ви певні, що він прибув після Розі і Енсона, бо це вже виглядає негарно? Певно, бо він не приїхав у фургоні з Розі. Звідти вийшли тільки ті двоє. Тож, якщо ми припустимо, що він не був у цей час заклопотаний убивством, де він тоді міг? Але ж це було очевидно. Пайпер, я можу скористатися вашим телефоном? Звичайно. Джулія швиденько проглянула тонюсінький місцевий телефонний довідник, а потім по мобільному Пайпер набрала номер ресторану. Розі відгукнулася грубо. Ми закриті на невідомий час. Зграя у шльопків заарештувала мого кухаря. «Розі, це Джулія Шамвей». «О, Джулія!» Агресивний тон Розі лише ледь-ледь пом'якшав. «Чого вам треба?» «Я намагаюся вирухувати можливий графік для алібі Барбі. Ви зацікавлені в тім, щоб мені допомогти?» «Та щоб ви всралися!» «Сама думка про те, що Барбі міг убити тих людей, сміху варта!» «Що вам потрібно з'ясувати?» «Я хочу знати, чи перебував він у ресторані, коли почалася колотнеча у Фуд Сіті. «Звісно!» У голосі Розі чулося збентеження. «Де ж він іще міг бути одразу після сніданку? Коли ми з Енсоном звідти йшли, він чистив пічку!»